18. A LÁTÓ Kap egy kibaszott fegyelmit! Sosem gondoltam volna, hogy egyszer börtönben fogom tölteni a karácsonyt. Mindig úgy képzeltem, hogy én ide legfeljebb látogatóként jöhetek. Mint jó tíz éve, amikor a gyorskocsiban meghívásra tartottam valamiféle reintegrációs motiváció előadást. Akkor rám köszönt a vizó a sétálóból. Azért mentem oda, hogy felkészítsem a rabokat arra az időszakra, amikor letöltik a büntetésüket és visszatérnek az életbe Meglepődtem, milyen sokakat érdekel a mondandóm Most már persze tudom, hogy azért volt annyi jelentkező, mert minden jobb, mint a zárkában ülni minden előadás, minden beszéd, minden istentisztelet, minden sétam, minden, ami a zárkából kivisz, az mind időtöltés, és mind hasznosabb és kellemesebb, mint a zárkában kuksolni. Érdeklődő arcok előtt beszéltem. Volt köztük idős, fiatal, férfi, nő, még néhány csaj is. Nem is értettem, hogy kerültek oda. a köztük civil ruhások és bévés egyenruhások is. Akkor még nem tudtam, hogy az egyik csak fogva tartott, a másik már elítélt. De mindnyáján nagy érdeklődéssel és szeretettel hallgattak végig, utána pedig még ajándékot is kaptam tőlük. Egy kézzel hímzett atléta trikót elől a házi 1972 felirattal, a hátán pedig egy herceg logóra hajazó sárkányal. Imádtam, még hordtam is. Valamint készítettek nekem egy A4-es méretű borotválkozó tükröt fa keretben, amin két vagy három nátós szöges drót húzódott végig. Ha belenéztem a tükörbe, akkor gyakorlatilag egy rács mögött láttam magam. Megdöbbentő, meghökkentő, szürrealisztikus ajándék volt. Akkor nem sejtettem, hogy egyszer belőről is meg fogom tapasztalni, milyen az, amikor valakinek nyilvántartási száma van, és milyen az, amikor a rács túloldaláról nézek vissza. Ma már más színben tűnik fel, mint két ajándék. Már ha igazán őszinte akarok lenni, azért néhányszor eljátszottam a gondolattal lefekvéskor, főleg a civilkedős elmúlt hat évben, hogy mégis mi lenne, ha egyszer túltolnám és bekerülnék a rácsok mögé. Hogy bírnám? Erős maradnéke. e Kiállna ki mellettem odakint? Mi csinálnék? Hogyan buthulnék be a nihilben? Láttam magam egy cellában egyedül, átszellemülve lótuszülésben. <gül> Még álmodtam is ilyesmit. Igen, többször is kacélkodtam ezzel a gondolattal. Vigyázz, ember, mit kívánsz. December 25-e Nagyjából jól aludtam. Tibi drámája rám is hatott. Tompította fájdalmas gondolataimat Jólcsi és a családom hiányáról. Nem lehet, illetve nem szabad ezerre csegni. Nem ragadhatnak el az érzelmek és az emlékek. A fotókat inkább a jövőre vetítve nézegettem délután, mint sem a múlton és a jelenen rágódva. Nem süllyedhetünk bel az önsajnálatba, mert az tragikus lehet itt. Most kell megmutatni, mennyire erős az ember. Nem dumálni róla, hanem megélni azt. A többiek szerint derekasan állom, ahhoz képest ami és ahogy velem történt. A börtön mellett oda lett a pénzem fele, a csajom és a renomém, és eddig az ügyvédeim sem brillíroztak. Egy nagy darab extekes, tekes csávú kisgyerekként bömbölt hónapokon át az enyémnél sokkal kevesebbért, Csabi elmondása szerint. Sokan megtörnek itt, Rajtam néha teljesen eluralkodik a szomorúság és a csalódottság, de sokkal jobban bírom, mint gondolták. Én is így érzem. Lehetne sokkal rosszabb. A bizonytalanság a leggázabb. Hogy nem tudja az ember, mi vár rá. Hónapok vagy évek. Szintén nagyon kiábrándító, ami ma Tibivel történt. Nem értjük, hogyha első fokon olyan erős év 14 hónap letöltött előzetes után az európai emberjogi jogharmonizáció, hogy a bíró erre hivatkozva küldi haza, hogyan nem érvényeshez ugyanazon a bíróságon másodfokon. Érthetetlen és értelmetlen. Itt úgy dobálják az embereket és a reményeiket, mint a szaros gatyát. Rám például itt költ az állam, nem is keveset, etet, fűtrám, őriz, sétáltat, eüzztet. Sok pénzébe kerülök, míg ha kint lennék, én fizetnék az államnak, embereket tartanék el, dolgoznék, termelnék, GDP-t növelnék, mint azelőtt rendesen. Totálisan értelmetlenül és haszontalanul zártak idebe. Ez itt senkinek nem jó. Nem biznisz, mindenki bukik, rosszul jár. Igazi fasság. Ráadásul itt hosszú idő alatt tuti sérül nyomorodik az ember lelke. Ahogy ebben a kommunista intézményben mennek a dolgok, csak elbaszottabb emberek mennek ki, mint amilyenek ide bejöttek. Megkeseredett, homofób, vagy épp megbozult rasszista fajgyűrölő lesz itt a legtöbb. Ennek így mégis mi értelme? Elbaszott egy rendszer, és ezt is mi fizetjük. Tehetetlen dűfog el, ha ezeket végig gondolom. Tényleg nem lehetne ezt valahogy észszel, szívvel, lélekkel csinálni? December 26 -a. Skype anyuékkal A nap fénypontja Lejátszák nekem jól csi videós üzenetét, aminek az elejét vagy az első felét, nem igen értem, olyan szerencsétlenül rakták oda azt a telefont, de a második fele széfesz szóló, megbocsátó szép üzenet. Hiányzom neki nagyon. Várt karácsonyra, titkor reménykedve a reménytelenben. Egyiptomban is ott voltam vele, és amikor beteg volt, akkor is megjelentem álmában, és simogattam, gyógyítgattam. Ez az én igazi karácsonyi ajándékom, ez a videó. Elmosódott hang és kép végig, élvezhetetlen minőségben az ezer éves kompjúteren át, az ezer éves plexink keresztül, az ezer éves hangszóróból, de a tartalom mindenért kárpótól. Már mennyi átjön belőle. Bőgni kezdek kegyetlenül. Feltörnek belőlem az emlékek, érzelmek is remények. Nem tudom visszafolytani. Remélem nem lesz belőle zűr, hiszen Jolcsi le van tiltva, mint kapcsolattartó. Bár konkrétan nem beszéltünk egymással, csak bejátszották az üzenetét. Békével és szeretettel telve érkezek vissza az árkába. Tibi is írt közben a saját drámájáról másfél oldalt. Azt vitatjuk meg utána. Kártya közben azon viccelődünk, hogyha annak az esélye, hogy az univerzumban megjelent az élet annyi, mint hogy a szél magától összerak egy teljesen szétszerelt bőink 747-est a legapróbb alkatrészekből, akkor annak is ugyanannyi, hogy mindhárman még ma szabadulunk. Vagyis hurrá, van rá esély, hiszen élünk. Ezen szakadunk römi közben. Ez a börtönhumor a túlélés záloga. Hatalmas mákon van ezzel a két házártos, mogorva ősemberrel. Nélkülük egészen biztosan nehezebb lenne. Csak a szomszédban ne üvöltözne az egyik barom. Torka szakadtából óbégat valami Dávidnak egy másik zárkába, és egyfolytában kurva anyázik. Szétbaszt le az ideg. Nincs cigéje, ezért egy fél órán át ordít az állatja, meg dörömből a falon, kanállal üti a radiátorvas csövét. December 27-e Ma sokatszor is összeszólalkozunk, amiért minden fogmosásnál és borotválkozásnál kifolyatnak vagy 10-20 liter tiszta ivóvizet. Hiába mondom, hogy a kurva felesleges és káros pazarlás, leszarják magassól. Nem fogják fel, hogy nem a BV vizét pazarolják, hanem az emberiség közös ivóvíz kincsét. Hiába magyarázom, hogy Etiópiában napi 30 kilométereket gyalogolnak egy korsó vízért a nők, ők csak folyatják, folyatják, mint a nem lenne holnap. Pedig ez a víz ugyanaz a víz, csak iszonyatos energiával megtisztítva. A földbolygó egy zárt rendszer, és bizony véges erőforrásokkal bír. Ugyanúgy vagy még jobban pazarolnak, mint a BV a kenyérrel, csak azért is. Az emberiség kurvára megérdemli a sorsát. Elkezdem rejtőjenő az ellopott futár regényét, ami üdítően hat rám. Este telefon haza. Holnap délelőtt 11-kor nagyon koncentráljak, mert jól csúhoz valami látó érkezik, és meghatározott időben spirituálisan kapcsolódnuk kell 15 percen át, mondja tesóm. Egy kérdést is intéznem kéne majd hozzá. Mármint Jolcsihoz. Semmiféle kérdés nem jut az eszembe. Kábé csak válaszaim és kijelentéseim vannak, amennyiben megvár. Ha csak az nem, hogy mikor szabadulok. December 28. Reggel fél nyolckor recseg a távbeszélő, ami egy alumínium hangszóró, pirosan világító nyomógombbal a falba szerelve az ajtó mellett. Ezt orifonnak hívjuk. Ha megnyomja az ember a gombot, akkor elméletileg beszélhet a folyosó végén a szobájában örködő felügyelővel, az őrök pedig akár egyszerre beszélhetnek minden zárkával. Két keztetésre felkészülni! Na végre bazd meg! Mint a haptákban állunk. Egy hete várunk rá, hogy mehessünk spejzolni. Heten megyünk le a szintről az alaksorba a mozgatóval, vagyis azzal a felügyelővel, aki le tud vinni a szintről az alaksorba. Ott sorban állás. Ma is a banya van, hogy kapná be. Én a sor végén. Számolgatom, hogy visszaérek-e még időben, hogy tizenegykor kapcsolódni tudjak Jórcsihoz. Egyesével megyegetnek befelé a spejzbe. A felügyelő kiszól, hogy kussoljunk már, de olyan itt nincs, hogy kussolás. Hogy öt-hat fogva tartott ne pofázzon, az teljesen kizárt. Az őr pipa, a bonya és kár bentről, hogy fogjuk be a pofánkat. Kurva lassan telik az idő, mire kijön az első, kazim, és már is méltatlankodik, hogy nem tudott lakatot venni. Legalábbis ezt veszem ki a török-német vegyes hablatyolásából, de leginkább a szépen rendszerezett és magyarul megírt jó hosszú bevásárló listájából, aminek az egyik utolsó tétele a lakat. Szegény barom nagyon pipa miatta. Az meg tudom, hogy azért, mert túllépte a limitjét, ami 250 ezer forint per hó. Kazin tehetős török srác, talán embercsempészetért van itt, és decemberben már egyszer volt spejzben. Tibi szerint vélhetően lopja valamelyik cigány zárkatása cuccait, ezért kell neki a lakat. Peregnek az emberek, már csak én vagyok hátra, ezért Kazin végül engem kér, meg vegyek már neki egy lakatot. Megsajnálom szegényt, és megígérem neki, bár én is kivagyok számolva. Éppen sorra kerülök, amikor rám mordul a mozgató, hogy áru jött, be kell zárniuk, pedig már félig pakoltam egy nagy zöldséges ládát. A kurva életbe. A többiek meg felmennek szépen. Várok, vagy 10-15 percet nem tudom hány óra lehet. Karóra senkin nincs, és óra sincs sehol. Itt csak tippelni lehet menni az idő. Hogy haladjunk, felajánlom, hadd segítsek pakolni, amit a felügyelő csak vonakodva fogad el. Ha bármi bajom esik, vagy jelentem, hogy dolgoztatnak, csúnyán megütheti a bokáját, tehát érthető az óvatossága. De végül áll. megbízik bennem. Neki se mindegy, hogy haladnak itt... Sok a vásárló, sok a baszakodás, sok a teendő. A banya hátán a BV Holding KFT felirat virít. <gül> Igen, csak jó biznisz lehet. Ez országosan 19 ezer fix vevőt jelent. Ennyi fogvatartott és elítélt van a hazai börtönökben. A pokróctól és a vaságtól meg a többi rossz limlomtól kezdve a büntető reggeliken és ebédeken át a spejzig mindennek ők a beszállítói. A bűndrága telefonálásról nem is beszélve. 70 forint per perc, egy vagyon. Csak nem azért ilyen kurva hosszú az előzetes letartóztatás ebben az országban, az eu átlagnak a duplája. Óriási biznisz. Tíz perc alatt ott hagyok én is 44 ezer forintot. Két telerakott nagy szatyorral megindulok felfelé a hetedikre. Felérve megnyomom a szintes csengőt. Nem szívesen állnék kint fél órákat a semmiért, nehogy lekéssem a kapcsolódást gyorsival. Nem történik semmi. Pedig látom, hogy mozgás van a folyosunk túl végén. Megnyomom még egyszer a csengőt, ami pontosan azért van különben, hogyha valaki érkezik, akkor tudjon csengetni a felügyelőnek, hogy meghallja. Amire dühösen rám kiállt a szintes felügyelő a másik oldalról. Mit nyomkodja azt a szar csengőt? Azt hisz, is üket vagyok? Elnézést, felügyelő úr, nem hittem azt. Azt akarja, hogy fegyelmit adjak? Sőt, tudja mit? Kap egy kibaszott fegyelmit. Rendben, felügyelő úr, ha úgy gondolja, hogy ez a megoldás, akkor adja a kibaszott fegyelmit. Vágom rá hirtelen felindulásból, mint akinek már kurvára minden mindegy. Kezdek belazulni. Magam is meglepődöm ezen a slendrián válaszon. Erre felügyelő röhögni kezd, megindul felém a túloldalról. Vicces figura és eddig is jó fej volt velem. Beenged is felenged. Én is felengedek. Lázas pakolás majd gyors edzés 10.55-ig. Gyors cica a csapban és fel az ágyra szemellenzővel is füldugóval. A többieket szépen megkérem, hogy legyenek csendben, ha lehet, és kapcsoljuk ki azt a kibaszott tévét. Megteszik. Jó fejek. Elfekszek, elhelyezkedek, elcsendesedek. Jöjjön a koncentráció, a meditáció, a kapcsolódás. Gondolataimban ajtót nyitok otthon, jól csikarjaiba onton magam sírva. Majd határtalan boldogság, béke és szerelem áraszt el minket. Együtt sírunk és nevetünk, utazunk, szerelmeskedünk. Gyönyörű, meghitt, családias, szeretetteljes esküvő. Kék ökofarm örekkorunkra a ledolgozott évek jutalmául. Őszen, idősen, kéz a kézben, méltóság teljesen és szeretetben, nyugalomban megöregedve, együtt ötven év után. Fényes boldogság és elégedettség, nyugalom, szerelem. Ez a kép tárul elém, mert ezt akarom, ezt vizionálom. Szatyor már kegyetlenül a fülembe, ki kell a szemem. Tibi küzd a tizenkét kibaszott pille palackot körbezáró szatyorral az asztalon, de nem bír vele, végül feladja. Visszamerülök a kizökkenésből, tartom a teret, koncentrálok. Élesen látom a boldog jövőt és a gyönyörű jól csikámat magam előtt. Vége. Megcsináltam azt, hiszem lejárt a negyed óra. Kurvára remélem, hogy vették az adást. Alig várom, hogy fél hat legyen, és hívhassam tesómat, hogy mi történt. Vette az adást Jorci, illetve a látó? Csabi elmegy szemetet szedni, Tibivel kártyázunk. Három-kettő oda, de mivel ez barátságos mérkőzés, mi egymás közt nem guggolunk. Akár lustaságnak is lehetne nevezni. Ez Csabinás szentségtörés. Ha valaki nem google amikor veszít, akkor ő elkezd kurva anyázni. Végre félhat, hívom tesómat. Sógornő meséli, hogy két látó is ugyanazt látta egymástól függetlenül. Februárban szabadulás, és onnantól örök szeretet és békesség és fényesség. Minden szuper lesz, csak tartson ki, és meg lesz a jutalom. Halleluja! Így már azért nekem is könnyebb. Hálás szívvel köszönöm meg az égieknek ezt a csodás jövendőlést. Még azért némi fenntartással is kezelem a látókat, nézőket, jövendőmondókat.